Там собі обоє в ванькірі запиваються, шепче. Бабич. Уми Миколо, так ви кажете, що жінка вас голодом морить? Микола. Хто я? Коли я се казав? Де? Бабич. Ну, я так чув. Перший селянин. І я чув. Геть по селу чутка ходить. Микола в п'янім запалі. Бреше то та чутка. Всі брешуть, хто її далі розносить. Кому яке діло до мене і до моєї жінки? Настя. Ну, та певно, що нам діла нема. Але є хтось такий, що має до неї діло. Микола. Кого-то обходить, що ми їмо, що варимо, чи ситі, чи голодні. Бабич. Та ви мене, гнівайтеся, що я вас спитав. Я, перецінь, не зі злої волі. Бо тут, бачите, деякі ходили на раді громадській. Микола. Що-що-що? Зась раді громадській до моєї жінки. Не має рада права. Бабич. «Ну як ви собі не кривдуєте, то певно. Тільки що бачите, люди собі дуже марикують, кажуть, що вона дуже поганий приклад дає, вибачте, на публіку людську з тим гурманом волочиться». Микола хапає себе за голову. «Ой-ой-ой, люди, не ріжте мене без ножа, не мучте мене, не бабрайтесь у моїм серці, най вам моя жінка не стоїть у очах». «От пийте, колись йсте чесні та добре. Щось те до мене прийшли. Частуйтеся і говоріть дещо веселішого. А тоть фу, чоловікові й без вас тяжко, а ви ще й додаєте». Настя. «Ой, кумочко, та чи то ми не знаємо, що вам тяжко?» – п'є. Микола. «Ой, тяжко, кумонько, тяжко!» – наливає і п'є. Настя. «Та кажуть, що вона до вас по цілих днях не говорить?» – Микола. «Та що будемо говорити?» Вона мовчить, і я мовчу, отак цілий день, мов, тумани ходимо. А вона все тільки в вікно зазирає, чи він не йде, а до мене хоч би словечко сказала. Настя, ой, бідний ти, кумочко, бідний, наливає і п'є. Микола, ой, бідний кумочко, бідний, як той мак на четверо, наливає і п'є, як той горох при дорозі, плаче. Настя. Та хіба я не знаю, що ти не раз з голоду млієш, а вона що зварить, то тому поганину віддержить? Куме, та же я твоя близька сусідка. Усе знаю, усе бачу, хоч би не раз і не хотіла бачити. Не раз аж серце мені крається. Бігме кумочко крається. Плаче і обіймає його». «Бабич, ну-ну, жінко, може нам пора додому?» «Селяне, та пора би йти». «Микола, люди добрі, сусіди чесні». Посидьте ще троха, не кваптеся, не розходьтеся, я рад, що людський голос у цих стінах чую. Поговоріть, почастуйтеся, ну, прошу, овчарка стоїть. Що це такого? Пляшка порожня? Я зараз другу принесу. У мене барилка єсть, схована в половнику. Що має грішний чоловік робити, коли вже таке на мою голову впало, то що діяти? Не береться мене ніяко робота. Підійшла охота до життя, до господарства». «Тьфу, нащо воно мені? Взяв я, продав конята, гроші сховав, дай пропиваю потроха. На, йдуть, не стане тих, знов щось продам». «Бабич, ой, куме, куме, зле ти робиш, занадто собі до голови взяв таку дурницю і за такої негідниці добро своє керва марнуєш. «Микола, а нащо ж воно мені? Хіба мені життя буде? Не буде, куме, все пропало». Вже мені господарем не бути, так нехай же йде все. І поле продам, і хату продам, нехай йде. Бабич, говори-говори, продам, кажеш, а потому що буде? Микола, коли потому? Як потому? У мене, куме, вже тепер потому. Вже тепер по всьому. Дальше вже нічого не буде. Нічогісінько, так цур йому всьому. Виходить за фляшкою. Перша жінка. «Зовсім знівичили чоловіка, зовсім з збили». Друга жінка. «Не того розуму в бідолахи було, та й той виплив». Настя. «Я би не знати, що дала, що вона його якимось зіллям упоїла». Бабич. «А найгірше – шкода господарства». Гарував чоловік, весь вік робив, аж йому очі з голови лізли. Мучився, терпів, ой, Господи, кілько натерпівся. Нарешті дохрапався кусника хліба». «Жити б та Бога хвалити, та діточок надіятися. А тут на тобі. Мов, пожар наскакує, мов, грім з ясного неба». Перша жінка. «Говоріть, куме, говоріть. Кажете, дітей надіялись? Того й уся біда в тім, що в них дітей нема. Якби у неї були діти, то вона б на таке не пустилася. Скажу я слово і за неї».